Ja hejsan, välkommen till Göran och Martins podcast Här sitter vi och idag är tanken att vi ska börja med en lite ny serie som handlar om källkritik Idag tänker vi prata lite om källor och vad är egentligen en källa? Vi har tre... Tre källor vi kommer att fokusera på idag Och det är kvarlevar Det är berättande källor Och fotografier Göran mm. Är du beredd att prata lite Vad en kvarlevar är för någonting Ja eh, Absolut eh, alltså En kvarlevar kan man väl säga är väl det som är eh, som man ofta brukar säga är, är den, den starkaste typen av källa. Eftersom de källan inte kan glömma ljuga eller hitta på ä, olika saker. Och, ä, alltså en källa kan ju vara ä, en sten till exempel ä, som, som berättar någonting om någonting. Ä, ä, det kan också vara det kan vara en, en bild också ä, om någonting som påstår någonting om, om verkligheten. Eh, har, vi någon, har du några mer exempel Martin på, på en kvarleva Allting som vi hittar Från en svunnen tid Är egentligen en kvarleva Allting som arkeologer hittar i marken eh, Krukskärvor eh, mm. Men även det som hittas eh, Om vi säger att ett mord har begåtts, eh, Alla bevis Man kan hitta fingeravtryck eh, Eller eh, Fingeravtryck eh, eller en blod Som man kan ta DNA ifrån Eller liknande Det är som man kallar egentligen teknisk bevisning i. Ja, exakt så. Och det här är ju typiskt till exempel på den här Vikinga byn Birka då, där, man, där man får upp mycket sådana här Föremål och sånt Ja, um. Och det, det det man ska förtydliga här är att, att alltså en, en, en kruka, det, det, och det, det berättade är berättar det: handlar om ja, vilka material man använder man, vilka typer av krukor och vilka typer av vapen hade man över olika tider och sådär. Så och de, de eh, källorna är ju, är ju väldigt starka på det viset att det är ingen som kan. De ändrar ingenting om verkligheten. Det är väl snarare de som arkeologerna som hittar dem som kan feltolka och sånt i sådana fall. Den andra typen av källa som vi tänker prata om idag det är den berättande källan. Och om jag fortsätter med mordfallet så kan man väl säga så att har vi ett ögonvittne till det här mordet som har begått så är det ju det som är den berättande källan. Någon som alltså kan berätta vad det är som har hänt. Mm. Inom historien så kan vi ju hitta många böcker som är skrivna om olika. Historiska händelser. De här böckerna vill vi att de ska, för att de ska vara så bra som möjligt, för att de ska berätta sanningen som det är den vi är ute efter, så vill vi att de ska vara så nära i tid som möjligt. Och just de här kommer vi att prata om i en senare podcast. Men alltså, en, en bok kan vara en berättande källa, någonting som berättar vad det är som har hänt. En bok kan också vara en, en kvarleva egentligen. Det är lite beroende på hur du väljer att se boken. och Ofta så kan det vara en, en skrift från 1200-talet till exempel som berättar om någonting som hände på 1000-talet. Det behöver inte vara en särskilt bra berättande källa för det här som hände på 1000-talet. Däremot så kan det vara en jättebra kvarleva för att ta reda på vad, hur man skrev böcker på 1200-talet till exempel. Vad är det man ska tänka på, tänka på när, <coughs> när det just gäller en berättande källan? Det finns många olika aspekter. Man måste ju tänka på att vem som har skrivit den, när den skrevs varför skrevs den? Det är tre frågor man måste ställa sig när man, när man använder en berättande källa. Mm. Och, vi, och vi kan vi kan ta det i med modern tid eh, så är det egentligen att en tidningsartikel behöver inte alltid vara kanon för att få reda på vad, vad det är som har hänt eh, alltså som en berättande källa för det kan finnas felaktigheter i den, däremot så kan en tidningsartikel vara en fantastisk för att få reda på hur eh, hur man gör en tidning hur, hur tidningar ser ut eh, i en viss tid i historien så att där tidningsartiklar kan också användas på flera olika sätt mm. och vi kommer väl tillbaka till mer av de här sakerna som man ska tänka på men just att den berättande källa där ska man verkligen fundera på vad, vad är den som berättar eller skriver vad, vad vill den berätta och varför vill den berätta du ville prata lite om fotografi också ja för foto är ju lite speciellt det har blivit så lite speciellt på, på senare tid för foton kan man ju använda som, som källmaterial och förr i tiden så var ju foton, det här ändrades för någon gång på, förrätta mig om jag fel men någon gång runt 1990-talet, något sånt där, kanske lite tidigare när man kunde gå in och redigera foton för tidigare var, var ju foton väldigt säkra och pålitliga källa. man visste att det som var på bilden eh, berättade någonting om verkligheten och det var ingen som kunde gå in och ändra det i. sen kunde ju den som tog fotot ta foto, foto på, på någon speciell sak om, för att man ville berätta någonting men, men på senare tid så har, har man ju också kunnat gå in och redigera i bilderna och ändra och man kan ju skapa liksom, bilder som inte finns idag Eh, så. Och bilder som, som även Att man gör de här redigeringarna Så pass bra Att inte ens experter kan se skillnad på, eh, på Vad som är falskt och äkta Det här har ju faktiskt funnits länge Det finns ett eh, Utmärkt exempel från Ryssland I tidigt 1900-tal Alltså för närmare hundra år sedan Där eh, där Lenin tar bort en av sina motståndare ur en massa bilder och i stort sett graderar honom från jordens yta eller från alla bilder i alla fall mm. som han tidigare förekommit på så det är ju någonting som har skett genom historien att man har redigerat bilder Ja, och det och det, det här är det som man ska säga med bildredigering här i det här syftet och därför man ska vara vaksam med det idag det är väl att Förr var det väl var det, inte för gemen med alltså alla. Men idag kan mm. ju i princip alla Ha tillgång till de här programmen mm. eh, Så Absolut eh, Jag tror att vi är i mål där Med den här om, Ja. Kom, om källor och vilka typer av källor finns Kort sammanfattning Vi har alltså kvar och mm. Saker som man eh, hittar Som kan berätta om, om tiden Vi har berättande källor Skrifter Uh, och ögonvittnes uh, Ögonvittnes uh, uh, och Berättelser Naturligtvis mörkliga berättelser ska vi säga Ja uh, Sen så har vi fotografier Alltså det här är tre källor som är Som, som har sina olika problem Alla tre och mm. Vi kommer framöver att uh, prata om Vilka problem som det finns med de här tre Och också vilka möjligheter som finns med dem självklart Ja Ja. Uh, Vad bra Vi drar sträck för idag Ja uh, uh trevligt som alltid. Ja. Så på återhör ni. Hej hej. Hej.